الرحيم اسباب دي علم للحل سيدي دري دري چې شې دي حواس سليمه خبر صادق حواس به یا مرشد چې حواس نه حواس ظاهره مراد او خبر صادق کې تقسيم کو واقعي یو خبره متواتر خبر خبر او یو خبر رسول خبر متواتر بیان وکم جمع یریه د هغه خبر ته چې دا روایت کړی دمر خلک چې د تصور په کیسه باندې توي اوه متواتر خبر متواتر سره چې کی علم رودریمی او علم ویکنی او ویڅ دوان قسم پا خبر صادق شه چی خبر رسول اللہی وثانی شاریخ مرسر اولا کلیده اے النوع وثانی نوع ارواز تلایی زک اثانی صفت تایی او صفت صغوری نو نوع اثانی میلویی تی خبر غاز دایی خبر صادق شد دایی علان وعینی نور خبر, خبر, خبر الرسول خبر الرسول خبر المؤيد بالمعجزه الثابت رسالته دال على مؤيد, مؤيد من الله اللي مؤيد بمن ثابت سرا تایید من الله تايين معید ای دی ای تید اسم شوی مقصد دا چې د رسالت ثابت شوی دی بل معجزتی پس سره ای ا ثابت رسالت اوس دا غرض د المعید صفت رسول د خدا صفت به خالی نه دی صفت به حال متالقي به او دوه متفق اعتراض چته المعیدو دے رسول صفات شن نو داو دے ذات رسول صفات وی نو معنا وی دغه چې دا ذات رسول معید <مشاهد> بالمعجزات نو ذات رسول خو معید بالمعجزات نشي کېدلای ځکه تعید بالمعجزه خو دا خو دلیل شه او ذات رسول تا دلیل ته رستا وی نهسته ځکه رسول خو او مشاهدات شد دلائم تانيو زراد او بجيوه نظات رسول خبال ماليم دلائم خذت عميني رزيلا تلانو بچاي دا او فو دي فون عجا دي عبدالله او بلورو او دا او مشاهد دا ماليم دار ماليم و باكتوش بجيوه او نو يحت خو تاید تا موجزید و تاید تا اصرشتا زراد نشتا دایروغا جوه بيوه دای معید ذات تی رسول نه معیده دا, دا صفت تی رسالت پدش شیخ کون هو رسولن دا که دل دا رسول دا معید بالموجیزہ دائی داو مشتران که مالی ما کچی دا ذات تی دای ہا رسول دائی اید دای تیت پیچاس رسول دائی الاسابیت رسالت نوچی رسالت تی دسابیت سویده بالموجیزہ نبو بیدی شاہ ایسا خبر الرسول شي خبر منه خدا ته خبر خبر ته يې د رسول مو زفليت سره دایې سره کو چې رسول څه شي نو رسول هیوار وغایي منه مطلق کسید منه او په استلاح رجته انسان رسول باسه او الله تعالی تعالی اله الخلق انسان ته چې علای له او مخلوقات چې احکام شریعه او د مخلوقات تاسو کوم ورسره نه ودی دا, دا دا رسول څه شو دا تعارف انسان دا چې رجلو چونکه دا اختلاف دا چې رسول او نبی چې ودا شذکه د شي کنه نو صحیح کونداله چې غاچ دای څه د څه د د همبار دا, ماشي ماشي ماشي. دا, دا, دا من من رسول او عمره مشکره اگر چه زن خلق که دغه حسدی کای دی مریم علی سلام دا څه دو د عمره او څنګه دا کوله ضعيفه نه قران آیاته وما ارسل من قبل کا مرسل ولا نبی ن اه وما ارسل من قبل مِن الرَّسُولِ إِلَّا رِجَالًا نُّكِلَ <تسجيل> إِلَّا الرِّجَالُ مګر مخه مې چېر په عمر راځي چې شهيدي ها رجال دې یو نمبر مې چې په عمر صرف سې ها سړی شي دغه شي دغه خو دا کول خو وهایو چې شزه په عمر راځي کول د طرفه طلع سي انسان سره وکړه چې هغه کولې په شرب داخله چې چې بیا شطا تا رسول <سؤال> ای چې عام په متباریف څه وی ځکه چې غبلش ځاګه انسان واسو الله پیر څه کنا اگر چې دا کولای ضعیف صحیح کول رسول انسان واسو الله تعالی اله خلق ته تبلیغ احکام مقصد په څه شید چې تبلیغ د احکامو شا دلته رسول او په نبی شه څه فرق تا وکنا نو پدا شئی مختلف مزمینا دی. متواجه شئی. خوی اماتن چه علمانه سفی او شارخ چه علمانه تفتزانی ده. اید ده که دوی سر نده سر غان مذاب ده لید و دوی سر مذاب رسول و نبی نتره نمساوات. نمساواته یو برونه. ایو شاید. هر رسول نبي ده و هر نبی چه رسول و نبی چه ده رسول ا م تین ناخذ ذکر م لري میچ د داسو جو اما خبر رسول نو قد رسول نبی سرايون وعلقه جمهور جي وييچ نبي دي دي عام بي دي به خبر صدق در کس خو یو خبر متواتر شو یو خبر رسول شو یو خبر نبی خو جي رسول تکه ذکر کرنا بي نور نه ذکر پتا ولاږي د څنګه رسول نبی او مشارح تعريف کيو رسول انسان باص الله الى الخلق لتبليه الاخكام معهو كتاب المتجدد انتشك ايه نبر سراؤ لك <أس في الناس> مالي مجدد انتشار رسول ونبي صلى <أس في> الله <الناس> عليه وسلم لكن بدا مد اتراز جي جي قرآن آياته وما عرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا رسول رأي من رسول ولا نبي نبي عطف عطف تقضات مغيراته نقام الرسول النبي سيدنا خير هديه نتوته ولا شي ساعه او النبي ان با نده خبر وركول معنا النبيتي خبر وركي لغوي ما لغايه فرق مغايرات بس دات عاد الكراسه كفيده كفيده ساعه من السنه نبي دي دي دي دي رسول ديت من ديسه مزامده جدا مترادفين في نبي, و نبي <مسلم> او هر نبي ده رسول به كده او وقد يشترط فيه الكتاب دا بل مذاب ذکر کوي د جمهور مذاب چې نا رسول خاصه او نبی څه دی همه هر رسول نبی دی او هر نبی دی رسول مې او په نبی شپ رسول شته د یو شرط لګاوي هو انسان بعثه الله تعالی الى الخلق لتبلیغ الاهکام معه کتاب متجر نبی دی دا کایده لګاوي دا کایده چې ولګو نبی په شرط نبی جي دائ اغه معاو كتاب متجدد املا کا ته سره نه وئي ته او کا نبی وئي لہذا نبي عامشه او رسول صداي خاص هاي نه دي مجه او مخصوصه مطلب اي ته کيول داي ذکر کوي پکا ديو ستره دوسرا مزاري ذکر مجولا او مجولا ذکر پر قوم کاي داس دا کدی پڅک دا زه زه او زه پڅک پدی پدی مزه کو دا باندې چې رسول خاصه او نبی او رسول جته معاون کتابو چې په خا او که تمینا ایکس نه سر صحیح و دي لاس په دمر سلام دي او پونزه سپچا مند دي پښيشه علي سلام ها او لاس دا سره متفسره چې دا تین ستهره ته ایکس سچار ورکونه ونو نه پراسي رسول تین ستهره دي او کټامینا ایکس سچار دي نو ما او په تابو متجددون ولې شي نه نو ته پربدي دې یو چې تجدد عام دی ک تجدد حقيقا تن تجدد وی او ک نو زولان وی አይ کتن ما جن واي کته حقیقت نوای کتب بیا نظر شوی دا خپل من ش دا ها نوای بلکې په تراس پوشک نه نو دغه ما زبسدای اگر جمهور به تخته راځي یوې ترته د مشر خدای تعریفونه دا هشي چې انسانون باسه الله تعالی ال الخلق لتبلیع له دا رسول مراده وو پدایو چې او دا د نبی معنا ښکته بالکل چې ځنه په امر خدای شته د احکام نه ده چې ته خلک ځای لرجل د احکام دې وران دي لري د تکرير د احکام لکه يشار السلام اده موسی اسلام مشکرجو اجکره په موسی اسلام مارون اسلام دنیا لړو دوی اکثر دوی په سره یو له پاک سره کوم برنداست چې دغه تقریر دغه دی تا بلی فون ته تبليغ خوچا کړای دی خو موسی اسلام را سوالای دی توورات خو ور سوال هو الرحمن اسلام تبليغ غاکه خو یې کړای تبليغ منا سوال بیر خو سوال او توورات یې غا دایته شي پرشه تا کلی تا ت بها او ته خدای ته تعریف وکټي له تبلیغه ماته کړي ته عام دی aka دغه حالت چې اڇا یا ولو بنه بتعلاقه من اخر سره بل کوم مقصد دا چې موجوده حالت په چټک او انشاء الله اګي خلک پرسب سره مقرر دی مبلغ نه دی تقرير کو ورسته خدای کوم لروبې دوکه دا نه وای نصل چرته دا نه وی نصل پورا مبالغ ځکشه نو که اخ کوم په نسبت را دایمه بلر نه دا خو باندې نسبت الیکم داخله مبالغه کنه نو ته له تبليغ کمپنسټیشن پرحال دا وا مذهب نشم درا مذهب بل <سؤال> مشای چې دوی مې شته تبيين داو ځکه چې رسول ماو کتابون متجدد او نبي چې درسو کتاب تبايونس ولكن قاموا ده ذات راد من اجل معجزه المعجزات اوسه اعجاز معجزات اسم فاعل سيادو عجزاين الايه المعجزه غنا شنا المعجزه صفته ايهت رؤسا يبتدي انك مقدم وصفيتنا اسميتنا معجزه موسوم غير دلاله امر خارج للعاد قسيس معجزه ولا شيء کله وخت نکندو پرېد وسفيت نشته د جوس کړه د اړمنه د تو وسفيت باندې سره پکه نسولي نه نو د امر خارج له عادت قصيله شي معجزه امر خارج له عادت خارجمره شي کبین ګذار یي امور دغه عمر خارق دغه عمر عادي وي لکه وریز رتی خدای باروم نه وریز وی باروم او کدا سورته ورته وریز او دغ از بارومش زه دغه عمر خارق زه کدا الله عادت دا او چې وریز چیرو شي باروم وره دور دا داسه عادت ته داسه امر دای خارق عادت ته د علا عادت امره خارج له عادت معجزه غا دا امر خارج له عادت معجزه ولشي واش غرم شادت معجزه ولبیای زکات چاغه مخالف د اتيان بالمصر نسبی عزیز ار مصر نش وړلای دولته امر خارج مختلف شينه کله شي امر خارج له عادت کله وخت ارهاس شي او کله وخت معجزه ورته ولشي کله وخت کرامات ورته ولشي کله وخت بلتش... ای عانات به ته وش بيش... ماونات او کله وخت دي... استدراجات به بيش... ته او کله وخت ای عانات نه پېږي خارق للعادت څه شي نه متبعين ارهاسات او شو معجزات او کرامات او شو معاونات او استدراجات استدراج او بل څه شه دا امره خارق للعادت چچا پر لوس بند ظاہر شی دا سړی وک سجه د مسلماننده کا سخته کا دا سړی او 1040 د ریټ چې د 1020 موافقه ا دی د 1030 موافقه څنګه دوا او زده په ريزر واسه شو زص کړې شو وری و راوېش او په هغه نوم نه ریزرو هکره ريزر ولا وریو دا مې خره کلی عادت تقبل سکنه شکه لا انسان د سکرې د ريزر ولې و برینو کله تو را مو ورکله 69 و 1 و وری اس کا دسرای کا فرو او مدعی د قلوہ یطوا د عمرو خارق للعادۃ ضد دابیسا موافیدو تا استدراجه تا تسویلہ ش استدراجه استدراجه لکا او کو ہدا امور و چې دا کار دې د داسره موافقه په داسره خلق په خلق د التباس ور سینه چې د خدای دی په خدای یو لري چې څن ورځې التباس په خلق مرزي ځکه چې خدای مخلوق ته انسان دی ممکن دی حادثه او متيان زه نه د ټول شی د چې دایسته نو کار دې عمره خره کار د دادو موافقه بیا التباس په خلق ور سینه د خپل او داس ستکه ده چې د داوي مطابق بالکل امر خارج لاده تشې واه په بیر او که امر خارج لاده پلس د کافر منو خو دای مدعی ده بواتو جدول ته دا ستکه چې جدول ته دا امر خارج لاده دای د داوي سره موافق نشي کېدلای دوي دا د دا داوي نشي مخالفت ی اسرائیل کافر ده او داوا دے چاکو او دا اوس امر خارق العادت په پولیس باندې زهر شي دا یو تدد داوی خامہ خاصه وی مخالف موافق نشمقدره که موافق ورشي التباس ورتي په خال په خال کو سر ورشي حق کو او الله داسه چار نکته په خال باندې عامه سر والی التباس ور والی د چیر نشيقدره چې دای مدعی ده نبوت وی او دا داوا د امر خارق العادت او هغه نه خراب ده دا 22 20 نو خامخ داوی 20 مخالف روسي یو چې مخالف روسي د ته احارت دی دا 24 سپکو له لکه موسیلمت القزاب چې ته په عمر د واکړې وا به کا خلک یو کایو تر اوسه په وستر غاډې نه دا ورته خو چې خله داسه داسه څنګه غاور څه شو نه کو چې په عمر دا غاوندا وڅشي هغه هغه غاور څه شو خبره نشه داینه دا وی یو مدعی د له عادت د داوی لکه په مرسلام د په مبارده و نه پانا مخشه شکه صد ورس شکه صدر وش دا سم یا او د په پوری کول شي چې متاسه وي تیجه څکو سلام په خبره کې بيادت ارحاسي او که تاسو چې مدعي دی او تاسو بيادت زورش مو چې څنګه ده او پولیس ته 10 کلو د جواب مسلمان وګووم دای به چانه نو نو بیا متبعه د سنت ته خو د کله سنن مطابق متبعه دی یا د اکثر کا متبعه د سنن ټول سنن مطابق و بل کله د نا کامل ولیب زر جو شوي دی بیا د پولیس باندې چا مری خارج لاله د ذی ذت تصویر شي کرام کرامات ازه سړی د ولی ویش او که مو مخ مسلمانون متابېده سنن وخه اسې تیرا متابېده سنن و دن سبت لهبنه و دوم مینه بیا د خپل بندجه څه شي ظاهريږي بدته معاونت ویشي د تصویرې معاونت معاونت اعلان دایي کسې مدد خو نه وي لکه دا تبليجون کله کله یې جاسر بيجو او ویه ځنه نه څنګه او دا اتا كرامت نشویش ها؟ بوشی کرامت تا اعانت و معونت ویشی شاینا مزداد کلالای نشویش ها؟ دا سبدل اتراوه و روزدائی کستشا والمعجزات معجزات شتی امر خارق للعدد اغا امر تایی خارق للعدد اغا امر تایی خارق للعدد سرکوین کی عدد لرابیه عدد سرکویه ها عدد مخالف مقصود په دې څرتص شي اظهار صدق, دی صدق <مید> نی نی <مید> من ادعاء مقصود په شداوي چې ازهار د صدق په اګه چا ادعاء ان رسول الله سلام چې ان رسول الله تعالی چې دای رسول د چاله دا دعایي کړي وي او مو دایي د رسالت وي او په دې کې امر خارج لاسته راځي د صدق څه شي ازهار دا ري کني نه شتي نه راي اکه متبعته تقدر رسالت پدا شداي شداي <مید> <مید> <مید> ا عمر خاریق ال عادت مکسود پر شای ز حادثه سیدک مر رسول الله دادم ورساله دته څرګرشي او موجزاته کاوه ته اچي دا خار یو عمر خاریق ال او پرسته موندا اید منش او مکسود پر شای ز hard سیدی په بيجه ته اعتراض کول دي یو چې کای او سخر او او سخرام عمر خاریق ال عادت ها زه دا په اون سخرگار که دوالی پر مباری ہو نوی دی پروت جاو بود خاص سیدی جو بیدا دی چه امر خاریک لیل عادت دائینا سخر سدائی در امر خاریک لیل عادت دن امر خاریک لیل عادت آلی جو مافو کول ازبابی واچار سبب بینا او سخر خود ازباب پر لون دی دائی اختر پر ازباب دی ازبابی پت که خالی او ازباب دی اختیاری غیر اختیاری نه دی هرڅ چې هغه قسم قسم کو هواس بابس امر خارج ال عادت شي په خبره نه نو یو امر خارج ال عادت نه بل خبره راځي چې کم سحر گر چې د عوامې سحر وکړه د په ومره وکړه به د سحر و چالي شي نه به د سحر څنګه کدا سحر وکړ او نو زहीर شو امر خارج ال عادت دی کنه نو په خال موږ د سرشي التباس او الله چیرې په خال موږ دایمن څنروالي انده باندې یو هو التباس د بسر ماکته مشهقدر مخالف روتين او بل خبره دا چې صحه ورو زغابل نه امر خارج الله امر خارج الله ته اسباب یې نوی واغ پر خوا اسباب ته خو صرف اسباب یې سدي خفي دي پړتي پاتم نو معجزه خو بغیر بیا په بلا الله فنده نو الله <سؤال> فوټه کوو اوس بابا استعمالوي ا کليمي دی او خاص به شي او معجزات او کرامات دي او قسم سره نخس دي ها اخر کټي جنميلو کرامات د کذ به چې سایدن نا پلي نشيږي کوځه تلاوات نه ورژن سي او ذکر نه قه ها نوافل او د دقیق مستخبات کې قصده نه جوشي والي بشو والي د نه جوشي څو صاحب نه کرامات دا چې چې کلګیاش یو خدای ضروري دی چې ته ولی په اختیار شنه وي او سیغرګر سیغر په اختیار اختیار شل په خبره نه او کرامته دای دای یو کسبي شاين په کسب نه چې ته چې زوالیش خمه خوس منکه تر شوی دي او یو کرامته ورنسته دي په خبره به بل چې په دغنیه طلا یاشه چې زو ورک دا زون واري جوړ کو به وستې څه شکه نه دا ونده واري جوړ شي دا کاندید ته هراد شو په کومره بیل کړه لہذا مو راځه سخر دا امر خارق عادت نود دی نه هرڅه ته چې چې ته ګمراه خارق عادت سخر هو دا حزب یعنی معنی ما حزب دې خو حزب می پړتي دا کسمه کناتیستای هرځله بسه سبب یا پلی دنشی چه دو سکیم چشتی داغا غیس پرانده دلو خوشتای شای خوشتا کنا سبب ویاغا دای پا خمری شکره باستا نویزا